a través del nostre blog núvoldefum.blogspot.com i també de les diferents plataformes de podcast com Spotify o iTunes a través d'Audiotalaia. A més a més, ja sabeu, tots els dimecres al matí, a partir de les 11, estem en directe punxant en aquestes sessions de música ambient i experimental en el canal de Twitch d'Audiotalaia. Aquesta nit arrenquem amb el recopilatori Horizontes, volum 1, publicat en motiu de la violència policial que està patint Colòmbia en aquests dies. El recopilatori està organitzat per artistes colombians com Lucrecia Adal o Miguel Isaza i dona tots els seus beneficis a la causa. to be analyzed or destroyed don't you know that i am catastrophe a black wind a swarm of microparticles self replicating Pure evil and animal clash superimposed to the blind insistence of the machines. Pure surface of no density. Plastic. A shrill sound. Unfolded like a body. Monstrous. Distorted, Indivisible, Indestructible, Uncontainable, Immortal Not existing but insisting, enfolding, invading your fundamental gap A Colombia se le está borrando el horizonte, la siguen pisoteando y violando de formas atroces, faltas de toda dignidad, capaces de crear nuestro sentir una distorsión profunda, cuya más triste forma es la reducción de la esperanza, el fin del tiempo, la muerte. Desde la unión global de colectivos, sellos, artistas, gestores y escuchas, nos declaramos en completo rechazo de las acciones del gobierno de Colombia ejerce sobre su pueblo. Desde el sonido nos mantenemos en resistencia y solicitamos soluciones reales para los tantos problemas que afronta nuestro país. Hemos escuchado la de Lucrecia dal a Regina de Miguel y continuemos a Alejandro Bernal y a esta pesa electrónica, caminar. El recopilatori Horizonte volum 1 El primer del que pretén ser una sèrie De recopilacions dedicades a Colòmbia I a l'extrema situació social que estan vivint Podeu fer-vos amb aquest recopilatori Des del banc de Fuerzas Sòniques Unides I aportar a la causa Escoltarem una peça més La que signen en col·laboració Alejandro Enao, Federico Durán y Miguel Izaza Una pesa titulada Sin título Doncs això era Alejandro Enao Federico Durán i Miguel Isaza des d'aquest recopilatori dedicat a Colòmbia, Horizonte, volum 1. Estarem atents a la publicació de més volums Continuem amb el projecte de Tecno i Ambient Artifact, rere el qual estan els productors Nick Lapien i Robin Koek, amb una llarga i exitosa trajectòria gràcies a aquest projecte conjunt. Aquesta mateixa setmana han publicat Days Be Gone, un LP d'Ambient que veu la llum a través de Delsin Records. N'escoltem un parell de talls, començant per aquest... Half Speed Tape Estem escoltant Days Be Gone, el nou treball del duo Artifact, que segueixen explorant les fronteres entre l’ambient i el techno, aquest cop més meditatius i drònics que en anteriors publicacions. Escoltem un altre dels talls d'aquest disc, precisament el que li dona títol Days Be Gone. Doncs això era Artifact, des del seu darrer disc, Days Be Gone, acabat de publicar aquesta mateixa setmana pel segell de Tecno, Delsing. Una altra de les novetats destacables i acabada de sortir del forn és el nou treball de Rainforest Spiritual Enslavement, un altre duo format en aquest cas per Dominic Fernou, conegut com Prurient, i Philip Halais. Un treball que porta per títol Flying Fish Ambience, format per cinc talls d'aquest estil tan peculiar del projecte, una mescla d'ambient, gravacions de camp i techno, d'una forma molt personal. Un disc ensamblat meticulosament durant la gira que els ha portat a actuar per tot el món. Escoltem el tall Snake Head Cemetery. Tancarem el programa d'aquesta nit amb una altra novetat i amb una altra duo el que formen Guillermo Arroyo, Diz Noquet i Javier Martín Random sota el seu nom Data Domain Van tenir aquests dos projectes aquí a Ruido Virico fa alguna edició amb els seus directes per separat i a l'entrevista que els hi van fer ens van estar comentant també coses d'aquest projecte també a cavall entre l'àmbient i el tecno Escoltarem per tancar el programa d'avui la peça titulada Elevation i deixem pendent escoltar-ne alguna més en el proper programa. Doncs amb aquesta peça de Data Domain, el projecte de Disknocket i Random, acabem el programa d'avui, programa número 342 el núvol de fum. Ja sabeu que tindreu la repetició aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte mitjanit, i que tindreu aquest programa en format podcast a través del nostre blog nuboldefum.blogspot.com i també a través de les diferents plataformes com Spotify, iTunes, etc. Gràcies a Audio Talaia. i parlant d'Audiotalaia aquest diumenge tenim una nova edició de Ruidor Vírico a partir de les 4 de la tarda ja sabeu tenim una tarda de concerts d'entrevistes i de xerrada amb vosaltres en aquest canal de Twitch d'Audiotalaia així que us esperem u dojada de vosaltres ens tornem a retrobar com sempre dijous vinent aquí a Radio Mollet, a les 11 de la nit en una nova edició del Núvol de fum. molt